Te țin minte, puștule, În iar n Barcu, Tăria-n unui fum matinal ochii, Sclav de ecran pierdut în meciuri lungi, Fumându-ți timpul până acasă, prin în și fulgi, Pierdut printre borduri cu Băieții tăi de buzunar, Soartă de zar bizar și hai, hui, un fumoar Al femeilor ce ți-au trecut prin față, Mă priveai cu aceeași în fiecare dimineață. Ce urmează am găsit scris pe foaie în colț de bar, era scris de tine și te țin minte, poștame. A scris așa. Oamenii stau și -nghit. ești doar unul dintre ei Scui palei simțind mizeria de pe cruce societatea îmi cere sânge când din cer s-ar scânteise Cer necenușă pe capetese, cere ceartă și -ți fură frația de postul Sistem dezorientat în pacea cu brațe de monstru Orice zi e martiri din timpul tău Soldații pier pierduți între articulații și garou O nație cadou dorului de casă în alcool Oameni ce-și-ar vinde sufletul până un Desprins de sol, desprins prin ceață un oarecare Și sunt stare să te pun în fața mea doar ca să cad pe moale cu Pielea tare ca o fabrică de lanțuri cu ni plin de celest, mă piciuiesc plângând coclaurul Înger funesc ce-mi pune la urmă, privește obosit și Mă gândesc că-i doar o boală trecătoare, apocalipsa unui vis de tranzit O să plec la mare, mi-e dor, tu n, tu n și doare Trag, ultimul aer în pie Privind sfârșitul sunt Sincer cu tine șoptesc Privește copile, individul din oglindă Cutia milei, cu puterea ochilor Din bucuria zilei arde Totul ca că înalt e cerul Scrumiera lui Dumnezeu cu dum-dum Vintobe prevestind războaie Privind stingher, razie-n nizvoare Invazii nații convoaie Arca lui Noe modernă în ploaie de spini Clădită din lemnul unei conștiințe Fără rădăcini bat la vecini Degeaba, rapt în cu inima de praga neniscat Că pe scut scrie scump Nu mușcă nimeni din trecut și tac Bolnav de suflet rac Trezește-te trecoștile mâine atac Și de clădiri înalte se sprijină bun domnul tri sprijină tronul Jelin cu jenă lumea plină de jardă Tonul și trage apele pe calde Ca și armele și arca și cară marca singură și în ea în colț de provă stau eu strigând spre cer Te provoc băiesta în doina mea de var în și fier și încând mândru rostul Că n-am ultimul minut să-mi zic tatăl nostru Picuri-mi postul, adăpostul Adapă prea mult apele Doamne, Doamne unde mi aproapele și Și-aud Te țin minte, puștule Lângă liceu, iar n-am barcu tăria, tăria unui fum matinal Ochii sclav de ecran pierdut în meciuri lungi Fumându-ți timpul până acasă, prins în și fulgi, pierdut printre borduri, cu băieții tăi de buzunar, soartă de zar bizar și hai cui un fumoar al femeilor ce ți-au trecut prin față. Mă privei cu acel scârbă în fiecare dimineață, puștule. Mai ții minte? Mai ții minte, puștule. Eu te țin minte. Te țin minte în TRANSIT!